أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Vala aqibatu lil mutteqin Vala uduvana illa alal zalimin Ussalatu ussalamu ala ašrafi l-anbiya i wal-mursalin Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Thumma amma Počeli smo govoriti o pripremama poslanika sallallahu teala rehu i muslimana za pohod na tebuk ukoliko se sjećate ovaj pohod na tebuk dogodio se u mjesecu redžepu devete godine po hidžri poslanika sallallahu teala i kao što smo već kazali ovaj pohod na Temuk, bio je usmjeren protiv do tada najveće civilizacije i najveće vojne sile na tlu zemaljske kugle, a to je Bizantija. Također, braćo, u poslednjem predavanu spomenuli smo određene probleme i teškoće sa kojima su se muslimani suočeljavali u pripremama za ovaj za ovaj pohod. Ti problemi i te poteškoće, ukoliko se sjećate, mogu se podijeliti u dvije vrste. Dakle problemi i poteškoće na koje su muslimani nailazili u pripremama za izlazak na Tebuk u susret bizantijskoj vojsci Dakle, ti problemi i te poteškoće dijele se u dvije vrste. Prva vrsta jesu problemi i teškoće ideološke prirode ili psihološke prirode. I ti problemi ogledaju se u aktivnostima i dijelovanju munafike, odnosno licenja, dvoličnjaka i unošenja i nereda među muslimanskim safove. I to na tri načina. Prvo, munafiti su braćom pred ovaj pohod napravili džamiju. Međutim, nisu napravili džamiju radi ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala i radi jedinstva muslimane, već su napravili džamiju koja je imala za cilj da pomogne neprijatelju i da uđe se razdor među muslimanskim redovima. I zato je Allah te barekeutaala u suri At-Toba nazvao ovu džamiju ili ovaj mesdžid mesdžid dirar jamia razdora. I kako ćemo kasije vidjeti u povratku sa tebuka, poslanik sallallahu alayhi ve sellem je naredio da se ova džamija poruši. Drugi način su bile lažne isprike i opravdanja od strane munafika i licemjera kao što je to njihov stalni običaj, da ne učestvuju u ovom pohodu. I zato većina munafika, više od 80, našla je lažno ispriku i opravdanje da ne učestvuje s poslanikom sallahu ta'ala r.a. u ovom teškom momentu i trenutku za muslimani. I treći način, nagovor drugih muslimana, medine, da ne učestvuju u ovom u ovom pohodu i ovdje nisu imali nekih značajnih rezultata. I druga vrsta problema bili su problemi materijalne prirode. Naime, braćo muslimani u ovom momentu o kojem sada govorimo nisu bili dovoljno materijalno snažni da pripreme vojsku za ovaj pohod jer je ovo bila najmnogobrojnija vojska koju su muslimani dotada imali i brojala je 30.000 vojnika. 30.000 vojnika. I pored svega toga, i pored svih tih problema i tih teškoća, svi su se braća muslimani odazvali. I svi su se ashabi radijallahu ta'ala anhum odazvali pozivu poslanika sallallahu alayhi da učestvuju u pohod na Temu protiv Bizantije. Osim Oni koji su imali opravdanje, a koje su spomenuli u prethodnom drzu, to su bili bolestni, to su bili slavašni i oni koji nisu mogli materijalno da se za boj pripremili. I imala su još trojica muslimana, ashaba, koji nisu imali isplike i nisu imali opravdanje, a odustali su od ovoga pohoda i od njima Allah te barake wa ta'ala, je spustio u suriha teuba određene propise jedno lijepo okazivanje o čemu, o čemu, o čemu će inša Allah u teala biti govor. Poslanik sallahu a.s. naredio je braćom muslimanima da napuste Medinu i da krenu prema, prema temulu. U Medin, kao što mu je bio običaj, ostavio je svog zamjenika, dakle navjesnika, poznatog ashaba i poznatog Muđahida i poznatog vojskođu Muhammada ibn Mesela. a ostavio je svoga zeta Aliju ibnu Ebi Talibu da čuva porodicu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, Alija radi Allahu ta'ala anhu zbog ove ovaj odluke i naredbe poslanika sallallahu alaihi wa sallam se rastužio jer je volio pohoda i volio je borbu. I je bio je jedan od najhrabrijih i najbolji i najiskusnijih boraca među muslimanskim radojima. I ne samo to, već su došli mu nafici Ali radijallahu ta'ala anu i počeli prigovarati zašto je ostao u Medinu. Pa je Ali radijallahu ta'ala anu uzeo svoju jahalicu i priključio se muslimanskoj vojci. Međutim, kada ga je ogledao poslanik sallallahu alaihi wasallam, naredio mu da se vrati. Naredio mu je da se vrati. Rekao mu, kaže, En ma terba an takuna minni bimen zileti Haruna bin Musa, illa anahu la nebi je Kaže, zar nisi zadovoljan, o Alijem, da budeš u odnosu na mene, kao što je Harun u odnosu na Musa'a, osim što nakon mene nema poslanika i nema vjerovjesnika. A vi znate da je Musa'a, insalatu u sallam, bio vjerovjesnik, kao i Harun. Pa poslanik, sallahu aliju sallam, upoređuje njega i Alijem sa primjerom Musa'a, insalatu u sallam, i njegovog brata, Harun. Naime, Musa, ali salatu wasalamu. Kada je krenuo na Sinaj, nakon što je izveo svoje narode iz Egipta prema Palestini, krenuo je na Sinaj po naredbi, Allaha tebara kevoteana da primi obljevu i da sa Allahom razgovari. I zato Allah u Kur'anu kaže Allah je zasigurno sa Musaom razgovari. Kada je krenuo, ostavio je kao namjestnika u svome narodu, u svojoj familii, koga? Svoga brata Haruna. Svoga brata Haruna. Pa je poslanik sada sedem napravio poređaj. I Ali radijallahu ta'ala Anhu ga je poslušao i vratio se, vratio se u medijinu. Krenuli su braćo muslimani katebunu. Na jednoj devi jahalo je 18. uđe, koji su se međusobno smenjivali. Bili su braćo gladni, bili su braćo žedni, jer ovaj pohod je bio u najvećoj žestini i vrućini. Međutim, sve to ih nije odvratilo da uče svoju pohodu, jer je ljubav prema uzvišenama Allahu dželjavara i pokornost prema poslaniku sallallahu sallam i ljubav prema svojoj domovini, koja se zvala Medina i državi, bila veća, veća od bilo kakvog umora i od bilo kakve žeđe i od bilo kakve, kakve glade. Usput tako dakle, na putu ka Tebuku muslimani su braćov prošli kroz jednu dolivu koja se zove El Idžar je zapravo domovina jednog uništenog naroda koji se zvao Temud. Ovaj narod, Allah te barake mu je poslao poslanika koji se zvao Salih. Međutim, ovaj narod je uništen. Zbog njihovog nevjestva i zbog njihove oholosti i odbijanja poslušnosti svoje poslanike, Allah je uništeno. I niko od njih nije ostalo. Međutim, njihove nastave i dan danas postoje u Saudijskoj Arabi. Pa su muslimani na putu za Tebub prošli proste te nastave. I našim su u njima vodinu. Zamislili situaciju. Željni su, gladni su proze kroz nastave u kojima ima vode. Pa su neki muslimani pohrnili ka bunarevim i ka vodi da se napiju i Međuti Međutim Resul sallallahu alejhi ve sellem je to zabranio. Nije im to dozvolio. Pa je rekao: "La tashrab min maliha shay". Kaže: nevojte od te vode ništa da pijete. Wala tatawaddahu minhu lis-salat". Niti da se obdesite za namaz. Ne mojte to da radite. A ako ste te vode, subhanallah, napravili nešto za hranu, kaže dajte to devama da jedu. I ne od toga uzimati ništo, subhanallah. I još je rekao, kaže, La tetulu, bojute alledhina valavu anfusehu, illa wa antum bakurush. Haufan en yusibakuma asaba. Kaže ne ulaziti u nastanbe i kuće. Oni koji su nepravdu i nasilje prema sebi na nijelu. Osim plaćući. Dakle, ako želite ući, plaćite. Bojeći se da vas ne snađe ono što je njih, njih snašo. Pa je Resul, sallallahu aliju sredleme, a braćo kazna ovoga naroda je bila žistoka, kako uzvišen je Allah, spominjao u Koranu, iako Bog da biće o tome govorio. Pa je Resul, sallallahu aliju sredleme, uzijao svoju jahalicu koja pa je trčeć i prošla kroz tena i niko se nije zadržao. Subhano. Dakle, iskušenje za iskušenje. To su učinili muslimani. A zatim nastavi še vrata. Prije nego su došli na Tebuk, zatrtano mjestom, poslani i sallallahu alaihi wa sallam reče muslimanima da na Tebuku ima također jedan bunan. I kada muslimani dođu, Nikoga ne smije tačiti dok ne dođe Poslanik sallallahu To je bila naredba. Ču muđros muslimani nisu znali. Međutim poštovali su naredbu Poslanika selama 8 vojnica. Kada su muslimani došli na tebu, našli su jedan mali bunari pored bunara dvojica muslimana ashaba. Koji su se već bili na, napili i prekrčili naredbu Poslanika sallallahu Pa im je rekao on, sallallahu sallam, jeste li pili, pa su ih pili, jesmo, Allaho poslaliće. Dakle, nisu mogli izdržati. Pa ih je on žestoko ukorio. Bunar, gotovo da u njemu nije imalo vode. Subhano. Gotovo da u njemu nije imalo vode. A vojsko od 30.000 ljudi svakako se nije mogla napiti. Također i hajvane, odnosno deve i konji nisu mogli piti. Pa je Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam, i ovo je jedna od muđiza, nadnaravnih dijela poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koja se prenosi istranom predajom, pa je poslanik alaih salatu wa sallam svoje ruke zavuka u bunar odnosnu vodu i zavolio Allaho te barake vata'ala za vrđaj. Pa su ashabi gledali. I kako se prenosi, kaže, voda je nadolazila, nadolazila, kaže, pa su pili i ljudi i hajvani, nikoli ostožili. I ovo je muđiza poslanika Ali Isaratu Vesalama i jedna od znakova njegovog poslanstva. Nakon toga poslanika Ali Isaratu Vesalama održao je vraćo govor i hutruo muslimanima, podsjetio ih je na Ahiret, na prolaznost Dunjavuka, što ih je dotaklo i povećalo borbeninu. Što se tiče bizantijske vojske i njihovi savjezni kao darapskih plemena, da su čuli da je na Tebuku vojska muslimana koja broji 30.000 vojnika, a potučeni bitkom na murti, i to je prvi susret i sukob između muslimana i bizantinaca, Allah te barak je otealaju njihova srca i u njihove redu i ubacio strah. Pa je veliki dio savjezičkih plemena napustio Bizantince i oni su se sami i njihove četa razišli. I odustali su, odustali su od borbe. Misli su da od njima nikakve koriste. Zato kaže poslanik aleyhi salatu wa salam uotitu khamsan lem yumtahunna ahadu min al-anbijaji qabri. Kaže, dato mi je pet stvari koje nisu date poslanicima prije meni. Prva od njih kaže, nusirtu ruh bi ruhbima sirate šehru. Pod sam strahom na mjesec dana hodinu. Pod sam strahom na mjesec dana hodinu. Dakle, Amma Tebarak Jehojteana, neprijatelju, na mjesec dana hodinu muslimana, ubaci strah od njih. Kao što je u ovom, u ovom slučaju. Na taj način, braćovi, muslimani su ostvarili značajen uspjef. Bolji i lepši, od onoga kojem su se nadali da je došlo do da je došlo do sukoba. Muslimani su braćovali Tebuku, ostali određeno vrijeme. To je bio sudnik poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa su određena plemena koja do juče bila saveznici sa Bizantincima, došli poslaniku sallallahu alejhi ve određene skupine su prihvatile islam, a određene skupine su izrazile lojalnost i pokornost poslaniku sallallahu alejhi i muslimanskoj državi. Nakon toga pratio se poslanik sallallahu alaihi wa sallam i muslimani sa Tebuka, da dakle, kao pobjednici Allah te baraka i je zaštitio od borbu. U putu braćo s Tebuka u Medin, munafizi su pokušali da izvrše atentat na Rasula sallallahu alaihi wa sallam, međutim to im nije uspjelo. Uspjel. Pa je poslanik alaihi sallam poslao skupinu ashaba, I naredio im da sruše Mestid Gera. Mestid, dakle i džami, koju smo malo prije spomenuli, zvan džami razdor. Pa su oni otišli i porušili do temelja. Kada su braće došli u Medinu, stranici Medine, dočekali su muslimane veselo i srnačno. Rasul s.a. je nakon toga braće otišao u Mestidu. I ovo je bila praksa poslanika Ali Satova, kada se vrati sa puta, prvo što uradi izjaviti mesući džamiju, zatim tlanja dva, dva rekata. Kada je tlanjao dva rekata, sjeo je poslanika Ali Satova, selamu džamiju, čekajući da dođu ljudi koji nisu učestvovali u pohodu na temuku i da čuje njihove isprike i da čuje njihove razloge, zbog čega to nisu nisu uradi. Ko to sve nije učestvovao u pohodu na Tegovu? Odnosno, ko su ti koji su izostali iz ovoga povoda? Četiri su vrste ljudi ili skupina koje nisu učestvovali u pohodu na Tegovu. Prva od njih i najveća, bili su braćom monafici, licemiri, dvoličnjaci, kojih je bilo više od 80. Oni su čim je poslanik Ali Isra'atu došao u džaviju i čuli da je došao u džaviju. Otišli njemu, sallallahu alayhi wa sallam, i počeli se kleti Allahom sb.h.a. izmišljajući lažne isprike i opravdanja zbog koji nisu išli u, u pohodu. I molili poslanika Ali Isra'atu da im halali oprosti. Pa im on halali oprosti. I ovo govori koliko je Rasul sallallahu alayhi wa sallam bio prema ljudima, čak i prema ljudima. Međutim, Allah tebareke wa ta'ala ga je zbog toga ukoril i objavio je ajet kojim kori svoga poslanika zato što im je oprostio. Pa kaže, afallahu anke, lima adhinta naum hatta je hatta je tebejjena na kellezina sadaqu wa ta'lemal kadibine. Kaže, neka ti Allah oprosti. Što si im dozvolio da ne učestili Sve dok ti ne bude jasno, među njima ko govori istinu i ko je iskrna, ko je, ko je lažac. Dakle, trebao si provjeriti da li su njihovi razlozi zbog neučesovanja u povodu šta? Jasno ili opravdano. To je prva vrsta. Druga skupina koja nije učeslovala u borbi jesu koji kojima je dozvoljeno bilo da ostane ili koji su ostali u Medini na redbom poslanika Ali Sadu Sadu. Kao što je namistnik Muhammed ibn Meslam. Ili kao što je Ali radijallahu ta'ala Anul. Nima je Resursa Srebe dozvolio i naredio da ostanu u Medini oni su tu ostali u njegovom naredbom. To je druga skupina. Treća skupina jesu muslimani koji su imali ispriku. I imali su opravdanje da ne učestvaju u pohodu. Kao što uvrišeni kaže, لَيْسَ عَلَدْ بُعَفَا إِوَا نَعَلَ مَرْبَا ولا على ولا على الذين ما يجدونه ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نسخ لله ورسوله كاج نه приговарасе слабаш на тима који су стари нима се не приговара и који нису устали као што су Hromi su, slijepi su i tako da Nima se takođe ne prigovara. Niti se prigovara onima koji su siromašni i nisu u stalj da opremen sebe. Takvi bi bili samo na teretu. Kaže, njima se nema šta prigovoriti. Niti oni imaju grija što nisu učestvovali. Ako su u tome iskreni prema Allahu i njegovom poslaniku, dakle, ako su imali nije da učestvovali, ali nisu bili u mogućnosti. I takvi bi određeni vrol. I to je bila trećaska. I četvrta skupina koja nije učestvovala u pohodu su bila trojica muslimana čestitih ashaba koji nisu imali isplike, nisu imali razloga, zbog kojeg nisu izašli s poslanikom Alisa Tosa. Niti su bili bolesti, niti su bili slavašni, niti su bili siromašni, niti su ostali u medini po naradnji poslanika Alisa Tosa. Jednostavno nisu izašli u pohodu. I njih je bilo trojica. Jedan se zvao Kam ibn Malik, jedan Mirara ibn Ebi Rebija i treći Hilal ibn Ubi. Ova trojica ashaba došli su poslaniku sallallahu alaihi sallam i nisu naveli razlog. Pa je Allah tebara kevotana u suri Ta'ul pojasnio propise vezane za ovu trojicu ljudi i za one koji u budućem budu postupali kao što su oni postupani. I objavio jednu jako, jako zanimljivu ukazivanju o kojem ćemo Iša Allahu Teala govoriti u narodom drsu. Allahu Džeml, uvara i ardu, sallahu ala, i